Välkomna till bb podden på GT.se där vi pratar om IFK Göteborg och lagen som spelar mot just IFK Göteborg. En ändå ganska relevant bit i det pussel som är supporterskapet, i alla fall för mig och många andra. Detta är avsnitt 139. Hur känns det egentligen, Patrik Lindberg? Det känns bra. Det känns också bra att vi har börjat lägga det här 16-bitars-pusslet nu och jag hoppas att vi ska bli färdiga. <laughs> det, det är inte så jättesvårt egentligen när man tänker på det, kan man tro, men sen så är det oerhört komplext. Eh, som jag antydde här precis då så är vi ju ibland ute och känner på olika pulsar på olika ställen. Eh, till exempel så kikade vi ju lite närmare på BK Häcken här i förra veckan. Mm, du uppskattar dem. Ja, det uppskattades inte av BK Häcken kan man säga. Jag tycker också att det är jävligt tråkigt av BK Häcken att de inte gillar då att vi ändå tar deras strid eftersom de uppenbarligen inte tog den själva. Jag vill ju säga att vi var någon sorts godhetens riddare här. Och sen dessutom då så gnäller de ju väldigt mycket på att de inte får media. Och nu fick de massa media. Men det var inte bra. I alla fall så tror jag att vi kommer fortsätta att kika vidare på de lagen vi ska möta och möter. Och sådär. Vi lyfter under täcket kring alla lager och ser lite om vi kan hitta något, något mysigt där under. Okej, okay, Janne Josefsson. Jag kommer inte vara feg och dra fram grejer igen, det kan jag säga. Och jag måste fortfarande säga det och jag vet att ni är många från VK Häcken som lyssnar. Ni verkar inte ha något eget att lyssna på. Vi är också världens största podcast om BK Häcken. Jag tycker verkligen på riktigt från genuint, från mitt hjärta att det var jävligt tråkigt att ni reagerar så negativt. Men jag tycker ändå att vi verkligen gjorde er en tjänst som ändå hängde ut i här hyckleriet. Nu skiter vi i det i alla fall. För den här veckan så kommer vi väl att vända våra känselspröt mot tredje rikets största stad. Som vissa väljer att uttrycka saken. De problem som finns nu till exempel på Akvaköld, hur pass viktigt är det för Malmö att vi löser dem? Ja, det är väldigt viktigt. Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad måste ha en anläggning som kan ta emot alla besökare. Jag älskar när du är nere i det här Youtube-arkivet. Ja, det finns mörka saker där som vi <laughs> kanske inte ska dra fram. Innan vi fortsätter så vill jag ändå att du berättar för mig om veckans sponsor. Vi är sponsrade denna vecka av Kurusell. Tack så jättemycket för att ni är med och hjälper till att Stor, göra bb Stort tack. Crucell gör alltså riktigt snygga premiumskal och casear och tillbehör till mobiler och surfplattor och även väskor och grejer till laptops och sådana grejer. Ja, allt man vill skydda i teknikväg kan man säga. Jag har fått mitt skala nu från Crucell som sitter på min iPhone 7 som det visar sig vara och det sitter fan riktigt slickat, riktigt bra och det känns... Säkert när jag släpper den från höjd. Surfa in på krussell.se och ange BB25 när ni är inne i den beställningssidan så får ni 25% i rabatt och fraktfritt från dem. Ja och krusell, de gör skal till alla telefonmärken. telefonmärken. Ja men det är ju så. Ja. Ju Då... svårare märke du har desto lättare är det att hitta ett skal från krusell. De har även egen produktion på grejerna som de själva tycker är väldigt viktigt. Så att man liksom kan följa vägen från de små beståndsdelarna till ett färdigt skal. Så att det inte sker en massa skit däremellan helt enkelt. Ja men precis, de försöker liksom inte spara in på vägen utan de jobbar alla för samma mål. Och det tar fram marknadens bästa mobilskal. Och jag tycker verkligen att de har lyckats. Crucell.se och BB25. Vi spelar ju match i lördags också, Patrik. Det gjorde vi. Fantastiskt lördag, måste jag säga. När matchstarten är 16.00 och allting, det, det gör det så lätt att göra en magisk kväll då. <laughs> det är lätt att bli i fin form. Eller? Ja, men verkligen så. Alldeles för tidigt. Ja, om vi tittar på vad som hände på planen då, så tycker jag att det var väldigt, väldigt skönt att se att Blåvitt nu har en tränare som har lite brains, så att säga. För eh, Poja hade ju... Till 100 procent identifierat vad BK Häcken är bra på och det är att kontra och ställa om. Mm. Och detta kunde man verkligen se på det laget som han skickade ut på planen och hur de agerade. Ja, men verkligen så. Det är också så skönt att vi inte tillåter häcken att det sett kontra en enda gång under hela matchen utan att vi faktiskt för spelet så att de gångerna de kommer till någon sorts farligt läge så är det för att de har fått frisla och trassla sig dit. Ja, och jag tycker också att man ser eh, i våra uppspel ibland att någon gång då och då så skickar man kanske bort en boll eh, lite längre. Som, det kanske inte händer så mycket rent offensivt på den, men man värderar en del lägen och tänker att här försöker jag inte liksom trilla mig ur situationen utan i det här läget så finns det kanske större risk att åka på en kontring, och då är det faktiskt det viktigaste att vi inte gör det och det lyckades man väldigt bra med att hitta en balans i hela det spelet så att säga. Var det något speciellt du reagerade på inför matchen? Ja men det var väl en ganska given grej det var att att Amina Fan inte var med i startälvan för första gången här nu då i Allsvenskan. Och att August Erlingmark spelar från start istället då. Mm. Och Amin har väl haft en lite trög period här inne som kulminerar någonstans med AIK-matchen borta där. Mm. Och med tanke på matchens hårdhetskaraktär på mitten så att säga, att man kunde förvänta sig så var det nog ett klokt beslut att eh, vila min den här matchen. Det tror jag, jag tror nu kommer ju folk såga ihjäl mig för det här såklart mm. givetvis, det gör man ju alltid för man mm. är så kortsint och tänker sig mm. bara kort. Men jag tror i allmänhet att jag tror att Agus hade spelat oavsett Amins alltså tidigare matcher eller inte i det här läget för i det här läget så behövde vi just August Ellingmarks storlek och styrka på ett annat sätt snarare än vad vi behövde då Amins kreativitet för de är väl någonstans lite varandras motpoler när det kommer till att vara inemittfältare, eller hur? Jo, absolut och sen så, jag vet ju att vi har ju pushat väldigt mycket för Amin, för hans kvaliteter och jag ska säga att jag har absolut inte tappat tron på det och jag tror att man kommer fortsätta jobba in honom som en väldigt viktig pusselbit i bygget. Men det är också bra att man kan vara flexibel. Men på lite sikt så tror jag verkligen att man kan och bör hitta ett sätt att använda en så spelskicklig spelare på. Jag har inte reviderat min åsikt kring den absolut inte. Jag tror, jag tror vi kommer använda honom, jag vill gärna ha honom lite högre upp i banan bara. Men det är inte heller så att vi har köpt några aktier i honom. Liksom, att vi honom. Det kan verka så ibland på vissa ekonomier. Nej, men, han, men, har men... Ju, alltså, han har ju några spetsegenskaper som gör honom till en så jävla fin fotbollsspelare. Och den fotbollsspelaren finns där. Det är många spelare som har sina ups and downs. Vi ser på Elias nu som har sin bästa session nu igen- som han kom. Och jag menar, för ett litet tag sen så var det folk som stod och ville att vi skulle skicka av honom. Liksom. Folk har sina ups and downs. Jag är helt säker på att det finns så jävla mycket att hämta i min Och då kan vi liksom inte bara skeppa dem- så fort de har ett par dåliga matcher. 1-0 då. Och här kommer vi in direkt på en sak som du var inne på. En hörna. Och August lyckas skarva ner den till Elias- och här ser man ju då hur viktigt det ändå är att ha någon bra huvudspelare på planen. Mm. Någon med lite längd, 1,90, 1,89, beroende på vem man frågar då för augusti del. Ja men precis, här kommer vi då in på deras olika motpooler. Du menar alltså att mina Fan kanske inte hade varit den spelaren som stod på första ytan för att var den bollen. Ja, I alla fall hade han nog inte varit först på den. Det, ja, han, det vågar jag lova. Sorry Amin, men det är ja. inte din grej. Där ser man ju också vikten av att ha en striker som har lite självförtroende eftersom Elias då klackar in bollen i det här läget framför målvakten. Ja, och en jäkligt, jäkligt viktig och enkel ledning för oss. Mm. Det gör ju också att vi kan slå de hörnerna med lite höjd på ett annat sätt när vi får in August i spelet. Om vi däremot har bara killar som är max 1,80 långa, då får vi ju spela hörner på andra vis. Kanske dra en kort hörn hörnadlats liknande. Och det vet vi ju alla att vi är ogillar. Jävligt skönt att få ja. ett sånt mål för en gångs skull. Ett vanligt hörnmål. <laughs> det känns som det var länge sedan. Ja, verkligen. 2-0 då. Och då är ju den stora noteringen här kantspelet. Du var lite inne på veta när vi satt redan på matchen att de var jäkligt bra på att öppna upp ytorna för våra wingbacks. Mm, det är ju, våra ytteranfallare kliver gärna in i banan när vi kommer med boll och på så sätt så drar de med sig då häckens ytterbackar och öppnar en jävla yta för våra wingbacks. Och i, egentligen är det, detta är väl egentligen ganska basic men det är också saker som kanske tar lite tid för de offensiva spelarna liksom att lära sig att nu ska jag ta den här löpningen för att det i, i slutändan ska leda till någonting helt annat. Mm. Men det är ju också det som gör att man kan kombinera sig fram till läget där Eliasen drar upp den på ett helt sjukt sätt. Det gör man ju inte om man inte har självförtroende. Nej, lite trix och, och sådär, och sen lägger den bakom ryggen lite styggt. Ja. Och då har vi 2-0 och då är det jäkligt svårt för BK Häcken att spela något konteringsspel i alla fall. Ja, hela det målet är faktiskt väldigt vackert och det är också väldigt fint att se våra kantlöpare faktiskt ta de här grislöpningarna som Robin Söder alltid gjorde för allt och alla. Menar du att folk inte var tacksamma tillräckligt för Robin Söders grislöpningar? Man såg inte hans grislöpningar. Det var ingen som har tagit så mycket grislöpningar som Robin Söder. 2-1 då kommer ju på övertid en frispark som Paulinho drar in i felhörn så att säga för målvakten. Ja, väldigt, väldigt fint placerad. Frisparken tar ju i precis nästan in till stolpen i gaven på målet. Och även om det då är Eriks hörn så ser han den väldigt sent. Om man kollar i prisbilderna från det målet, så det jag gillar allra mest med det det är att man ser hur Sebban Eriksson verkligen kastar ut sitt huvud för att riskera en härlig underbär whiplash-skada. Han duckar inte det här läget som väldigt många gör när bollen kommer mot muren. Han blundar inte, han tar inte upp sin hand framför ansiktet. Han verkligen söker bollen med huvudet, men nåden ändå inte. Det är fint och uppoffrande på något sätt. Man kunde ju se i, i Stockholms Stockholmsderbyt mellan Hammarby och Djurgården här hur farligt det kan vara att få en boll i huvudet också. Ja, Eller hur... verkligen. Ja, synd om han, oerhört synd om Jesper Karlström är det. Ja, Nej, men det här målet, det är väl också så... Att eh, Erik Dalin är väl så säker på att Paulinus ska dra upp den i, i vänster kryss, så att säga, från målvaktens eh, synvinkel. Så han är väl lite och tjuvar åt det hållet redan och är mentalt inställd på att han ska komma här. Och Då är han lite bortkollrad när han väl hamnar i andra hörnet. Ja, och framförallt så går den soppas lågt över muren, vilket gör att jag tror att han ser den väldigt, väldigt sent. Eh, och det ser man också på honom. Han blir ju stilla och, och gör ju inte ens ett kast. Men vad, vad jag egentligen tycker det kanske är lite värre i det här läget. Det är att man känner att vi har ett försvarsspel som funkar ganska bra i normala matchsekvenser. Men nu blir det lite av en slutforcering istället. Även innan ett 1 målet så, så försöker de ju ladda på med allt de har i stort sett. Och det är kanske inte vårat försvar är riktigt redo för. Vi är mer drillade för de normala situationerna på plan. Inte när det börjar liksom... Eh, panikforceras. Du tänker exempelvis då på det här inlägget som når Elkabir när han vinner bara en nickduell från ingenstans och nickar i ribban. Ja, den situationen, det kanske är mer en av de få tillfällen när de faktiskt får kontra på oss, för det är en kontring på en kontring som man brukar säga när man bryter en kontering och då är, står ingen på rätt ställe men jag, men jag menar kanske mer liksom när ett lag i desperation söker eh, alla möjliga omöjliga bollar, laddar in högt och lågt och, och skiter i sitt eget försvar för då kommer man i positioner som man normalt sett inte kommer i och då stämmer inte det man har ritat på tavlan innan så att säga. Och, eh, varje gång vi kommer i sådana situationer så förhoppningsvis lär vi oss mycket av det. Men det kanske också är ett litet tips till Poja. Fy fan dryga Lott, ja, nu. Eh, Men att försöka träna på lite mer sådana här röriga exceptionella situationer. Men det är ett bygge och det är på god väg. Det är bra att du kommer med de tipset till Poja som man säkert inte har plockat upp själv. Man har säkert inte sett de här bristerna. Det är nobelt av dig. Fan. Om ni hör ett märkligt ljud i bakgrunden här så är det någon sorts dödsregn ifrån Borås som har tagit sig in över Göteborg och låter så jävla brutalt så att det till och med tar sig in i studion. Helt sjukt i Reglingberg. Ja, det är verkligen det. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande och jag är genuint orolig för om vi ska drunkna här inne. Ja, om man öppnar dörren och går ut så drunknar man ju bara direkt så. Pang bara, så var man borta. <laughs> tack, tack och hej. Ha det bra. Kul att du kom. Apropos regn och brås, Ja. Är detta en segway som man kallar det av Guds nåde? Lite så. Vi kommer ju ha något riktigt roligt som händer mot Borås och det är ju nämligen den här Klassiska numera karavanen som vi kör där vi alla samlas på genuint vackra, anrika och originella Borhultsmotet för en liten samling där vi tar emot IFK Göteborgs spelabus och sedan åker i en lång karavan tillsammans till Borås Arena för att ta över dödens stad. Ja, det, och det kan man ju se som en ren välgörenhet egentligen, att de får lite glädje i tillvaron. Att det händer någonting i Borås, ja. Att det kommer folk och fyller deras parkeringsplatser. Ja, dessutom så gillar de ju traktorer och andra fordon, så att det, det är väl helt i sin ordning. Ja. Jocke, du och jag gillar ju det goda i livet. Du gillar i alla fall att visa hur bra du har det. Ja, Och visa hur, hur bra mitt liv. är Nej, sån är jag väl ändå inte. Du tycker det, okej. Okay. Skitsamma, du och jag gillar ju det goda i livet. Vi gillar också svensk fotboll. ja Några som också gillar svensk fotboll och det goda i livet är ju våran sponsor Expect.com. Det är allting tyder på det, ja. De vill göra världens skönaste grej för några härliga blåvita supportrar. Berätta. De har alltså hytt en hummerlimousin där en lycklig vinnare får plocka med sig sju polare och åka karavanen i någon sorts jävla monster truck limo av något slag. var det är alltså någon sorts... Eh... Borås karavanen ultimate experience uh, up in the air, så att säga. Vi lovade ju karavanen 2.0, eller hur? Ja, okej. Okay. För att vara med och tävla så ska man vara med och skänka en liten slant till Änglahjälpen. Och ska vi säga 70 kronor, Jocke, är det en bra summa? 70 kronor är väl en jättebra summa. Varför är just 70 kronor den ideala summan? För att för varje gång någon skänker 70 kronor till Änglahjälpen så betyder det att de kan ta med ett äh, nytt barn till äh, gamla Ulleby. Och se på blåvitt. För att vara med och tävla om det här sjukt feta priset för dig och sju polare så går du in på bb Facebook-sida kollar in det här avsnittsinlägget som heter 139 lägger upp en print på din swishning till änglarhjälpen på 70 kronor så är du med i denna feta tävlingen. Men vad vadå, jag kan skänka 70? kronor typ 10 gånger och så printa varje och så, och så vara med 10 liksom gånger. Ja, det är precis som att köpa lotter. Du köper så många lotter du vill ha och varje lott kostar 70 kronor. Säg nu till alla polare att vara med i det här grymma lotteriet. Och det sämsta som händer om du inte vinner är att du råkar du bjuda ett eller flera barn på IF Göteborg. Och om du vinner så måste du ha det absolut bästa sättet att åka till Borås överhuvudtaget i världshistorien. Jag tror inte det går att göra det på ett bättre sätt. Nej. In och tävla med er. Då är det dags att ställa in det stora stetoskopet mot Malmö och söderut kan man säga så. Ja, det tror jag man kan göra. Det är ju ändå söderut och man kan titta lite. Ja, och det är ju faktiskt ett lag som inte mår så bra, som kanske skulle vara i behov av just en läkarundersökning med stetoskop. Va? Hur, hur mår du när det laget inte mår så bra? Ja, då mår jag rätt mycket bättre kan jag säga. Det var en fin tillställning eh, eh, att titta på, eh, på Guldfågeln Arena häromdagen. Till exempel, den njöt jag i fulla drag av, måste jag säga. Är Guldfågeln Arena den arenan som har det sämsta allsvenska namnet? Ja, i stark eh, konkurrens med Jämtkraft arena. Men det är ju bara personliga grejer för dig, det där med Jämtkraft. <laughs> för mig och det, Daniel. Det är inte så svårt, nej. nej, Möjligt så. Hur gör vi lättast då när vi tar oss an Malmö? Jo, vi ju inga medel när, vi, när det gäller att ta reda på <laughs> hur det ligger till i ramlandade dagen heller. Eh, det finns en journalist i Skåne som jag själv har irriterat mig på några gånger. För man tycker ju liksom att eh, de lägger hela sitt fokus på Malmö För det går så jävla bra för Malmö Och det blir... Ibland har vi tyckt att det har blivit lite heklags Jag vet att de tycker nog annorlunda själva Du har varit ute och svingat mot den här killen Ett par lördagskvällar på fyllan Det har du gjort <laughs> Det har säkert hänt att jag har någon gång har skrivit någonting som antytt att han kanske sitter hemma i eh, himmelsblå kalsonger. Men eh, allt sånt allt grål eh, sätter vi åt sida nu. Eh, han jobbar på kvällsposten nere i Malmö och jag måste väl säga att han är den eh, journalisten som ligger tätast på Malmö FF i bevakningen och därmed har jäkligt bra koll på vad som händer. Välkommen till BB-podd Mattias Larsson. Det duggar tätt mellan idioterna den här veckan, det? <här> Vad hände? Vi skulle kunna utse en ny veckans idiot varje dag. <här> Timmens idiot. Så vi bara gör det som ett segment. Vi släpper veckans idiot en gång om dagen. Eller att det är en, en helt egen podd bara. Med, med bara idioter. Vi samlar dem i ett rum. Det <laughs> är ganska nära där ändå kanske. Du och jag, ja. ja, ja. Vi är ju i samma rum. Det hade ju varit väldigt lätt att, att göra Mustafa El Kabir till veckans idiot. Tycker du det? Det hade varit enkelt. Åh, <laughs> oh, vad lätt det hade varit. Att, att så här, dagen efter man har förlorat den absolut viktigaste matchen på hela året mot Blåvitt gå ut på Twitter och kalla folk för det ena det andra och, och, och be dem äta hans bajs. Och vad var det medan? Så att han stod och väntade på, på nåns mamma och grejer och sådär efter slutsignal? Ja, ja. Uh, och just också på Twitter då liksom, där alla kan se det allt kan printas ingenting försvinner det är, liksom <laughs> det är också så gött att de då har kontakt här, med, med Häckens pressansvarig eh, och så här hur hanterar ni Elkabin då vi har bett han ta bort tweetsen så här. tog han bort dem nej det bara fortsatte rulla på Det där är ju ett ego av helt sinnesgryka format som måste sitta i skallen på den gillen. Oh, ja. Och det är också alltså på ett sätt så är det ju intressant för att det är ju sannolikt också därför som han lyckas. För det är ju en kille som inte har fotbollsform överhuvudtaget. <laughs> Vad får du att säga det? Ja, men han är ju överviktig. Det är ju ja. För att ha varit lite fotbollsspelare. Inget snack om saken, men att ändå vara så bra på fotboll som han är, liksom han spelar hela matchen. Liksom. Han är ju vad du skulle kalla för pure talent. Verkligen det så. Är han är. Det är litet hån av Andreas Alm också, också veckans idiot, som väljer att spela El Kabir i 90 minuter. I det läget. <laughs> det är någon sorts arbetsläge. Ja. Men jag måste faktiskt också då ta det liksom lite bakvända ståndpunkten här. Egentligen är det ju sjukt att en fotbollsspelare som faktiskt får ta emot så mycket skit som han har fått göra. Han får ju inte försvara sig på något sätt, utan då är han genast en förskräcklig människa och så vidare. Jag kan, jag kan tycka att det också är lite dumt och, och jobbigt så här. Men det idiotiska han gör, det är ju. Att han inte då förstår vilket ras det ska bli på honom då när han, när han gör de här sakerna. Så för hans egen skull borde han ju bara inte öppna Twitter överhuvudtaget. Typ. Men tror du inte också att det är lite effekten av att han spelar i en klubb där ingen riktigt bryr sig och att han därför kan gå och göra den typen av grejer. Ja, de är inte vana vid att få skit när de gör skit Apropå skit och ja, ungefär så. Men var han veckans idiot? Nej, men han blir ju inte det. För att eh, redan samma kväll som den här skiten så rider han ju in från vänster. Eh, Magnus Persson, killen som håller faktiskt på att rädda hela Allsvenskan. Tar över den här OS-facklan i idioti. Ja men eh, då är det ju så att Malmö FF, stora, tunga, mäktiga, rika eh, mästarna Malmö FF som bara ska jogga hem Allsvenskan i paus mer eller mindre. De ligger under just i paus mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena. Men ganska mycket också. Ja, ja de ligger under med 3-0. Då kan man ju tänka sig att då kanske inte svansföringen borde vara jättehög. Men då kommer i alla fall MP här då med den fantastiskt skarpa analysen att vi är det bättre laget. Han tycker att de är det bättre laget i den här halvleken. Där de ligger under med, med 3-0 mot Kalmar då. Även om... Det, det faktiskt är så att de skulle ha varit i bättre laget. Säg att vinden har tagit bollen tre gånger, men att de faktiskt har varit i spel för en laget och så vidare. Så går du inte ut mot dina supporter och säger så när man ligger under i Kalmar. Man går ut och säger: Jag ska gå in och ge dem allihop en jävla mega örfil, och så ska vi ta tag i detta. Och sen ska jag själv göra en faceplant på golvet på toaletten. Ungefär så eh, tar man hand om den situationen. Ska vi agera damage control lite åt eh, diverse profiler i allsvenskan? Det känns som att du och jag skulle ha en del att göra då. Ja, bara sen så skulle jag behöva utöva det på mig själv ibland. Men det är en helt annan eh, historia va? Ja, det, det är ett hopeless case, det är Det ju det. Det är ju inget skitsnack, det, det finns ju ingen räddning för dig. Nej men jag har inte lika mycket att förlora som de här. på, Nej. på det. det. Det är bara därför. Ja men grattis till Magnus Persson och fortsätt keep up the good work och till Daniel Andersson vi vill bara också säga sparka honom inte låta honom hålla på hela året för en helvete en riktig, riktig hjälte en riktig blåvit hjälte som trädde fram igen Det var en blandad kompott Ja men är det inte precis så det ska vara ibland och speciellt när det är en jävla blandad kompott av goa matcher ändå Mycket händelser den här veckan det gillar vi Mm surfa in på krussell.se hitta ditt skal till din riktigt schyssta mobiltelefon eller din udda mobiltelefon eller vad du nu kan ha om du har sådana här Huawei och Sony och allt sånt där tetigt så finns det på krusell.se. och om du anger BB25 så får du 25% och fraktfritt på det här skalet Glöm för helvete inte heller bort att gå in på vår Facebook-sida och vara med och tävla om den här limo-ride of a lifetime till Borås. En limo för dig och dina sju bästa polare. I karavanen. Ja. Kan det bli bättre? Nej. Jag har svårt att se att karavanen skulle kunna bli bättre än för just dessa åtta. Men först är det ju Malmö borta. Mm. Och jag tycker verkligen att alla ska göra ett rejält försök att ta sig ner till Malmö nu på måndag. För att det är mycket ångest i Malmö FF just nu. Och jag tror inte att vi har haft ett bättre läge att göra riktigt kaos där nere på ganska länge va? Nej, det känns säkert som att det skulle kunna bli en sån super härlig eh, skrällkväll som man länge pratar om där man säger så här kommer du ihåg då jag var där eller vi har inte vunnit på Malmö, mot Malmö sedan och så nämner man då här nu den här underbara måndagen. Ja men efter den här ska vi ändå vinna men det här blir starten och början på något nytt så att säga. Blåvid 3.0. Ja men bara tänk förra året bortamatchen mot Malmö det var ju faktiskt en av de grejerna man kände att fan, då var det ändå kul och gött att vara ute och köra liksom. Så eh, om vi dessutom kan eh, se till att skicka Magnus Persson eh, till eh, de sella jaktmarkerna på att säga men eh, till, till en något mer eh, arbetsfri tillvaro så är väl det också roligt. Ja, det, det, det är om möjligt elakt men det är ju fortfarande roligt. Tack eh, så mycket hör ni för att ni lyssnade på bb Podden.